А.М. Ем. Аркуші макулатури. Спонукало Крейслера рано вранці податися в покої Абата. Він застав велебного отця за роботою. Той саме сокирою і долотом розбивав велику скриню, в якій, судячи з її форми, була, мабуть, запакована картина. «О, добре, що ви!» Нагодилися, капельмейстери вигукнув назустріч крейслерові абат. Допоможете мені в цій марудній роботі. В скриню вгатили стільки цвяхів, ніби хотіли забити її навіки. Вона прислана просто з Неаполя, і в ній лежить картина, яку я хочу тим часом повісити в своєму кабінеті і не показувати братам. Тому я не покликав. «Нікого не допомогу, але вам доведеться попрацювати, капельмейстери». Крейслер також узявся до скрині, і недовзі вони витягли з неї велику, гарну картину в розкішній, позолоченій рамі. Крейслер неабияк здивувався, побачивши, що місце над маленьким алтарем в абатовому кабінеті, де висіла чудова картина Леонардо да Вінчі, яка зображала святу родину, тепер було порожнє. Абат вважав те полотно одним із найкращих у своїй багатій колекції давніх майстрів, а проте цей шедевр мав звільнити місце новій картині, незвичайну красу, але й, безперечно, новітність якої Крейслер відзначив з першого погляду. Абат і крейслер насилу закріпили картину навмурованих у стіну. Гвинтах. Потім абат відійшов, вибрав місце, з якого картину видно було в найкращому освітленні, і почав розглядати її з таким щирим задоволенням, з такою відвертою радістю, ніби крім справді дивовижної майстерності, картина була йому цікава ще чимось. На ній було зображене чудо, осяяне небесним світлом свята діва, Тримала в лівій руці стебель лілеї, а вказівним та середнім пальцями правої руки торкалася голих грудей якогось юнака, і видно було, як з відкритої рани з-під її пальців великими краплями скапувала кров. Юнак ледь підвівся на постелі, де лежав простягнений. Мабуть, він прокидався зі смертельного сну. Очі в нього ще були заплющені, але ясна усмішка, яка осявала його пригарне обличчя, свідчила, що він бачить святу матір у блаженному сні. Вона стишує біль його ран, і смерть уже не має влади над ним. Кожного знавця захопила б бездоганність малюнка, вдале розміщення групи, правильний розподіл світлої тіні, Чудово виписаний одяг, незвичайної краси постать Марії, а особливо природність кольорів, що здебільшого не дається новітнім митцям. Але найяскравіше, як завжди справжнього художника, найпереконливіше його геній виявився у незрівнянному виразі облич. Марія була найвродливіша, найчарівніша жінка, яку собі можна уявити. А проте її високе чоло мало на собі печать владної небесної величі, а темні очі променіли лагідним світлом неземної добрості й милосердя. Небесний захват у юнака, що знову прокидався до життя, митець також віддав з дивовижною силою творчого натхнення. Крейслер і справді не знав жодного твору новітніх часів, який можна було б поставити поряд з цією прекрасною картиною. Він сказав про це абатові, докладно спинившись на її окремих чудових деталях, а на останці додав, що навряд чи сучасні митці створили щось досконаліше.